Ja, und die nächste ist hier auch schon im heißen Stuhl, nämlich Violetta. Hallo. Hallo. Ich habe in deiner Bio gelesen, dass du ja Resident bist in einem der berüchtigsten Clubs Wiens, nämlich dem Meat Market. Ja, das stimmt. Das ist schon eine ziemlich große Ehre. Wie bist du da zu dieser Position gekommen? Also man muss dazu sagen, es ist noch alles sehr, sehr fresh. Das ist noch kein Monat, glaube ich, jetzt alt. Okay, immerhin. Aber ja, das ist ein kleiner Traum für mich in Erfüllung gegangen. Es war schon immer ja, ein großer Traum einfach für mich, seitdem ich einfach angefangen habe, dort fortzugehen. Deine Sets, die sind ja schon bekannt für ihren hypnotischen Flow. Wie findest du den richtigen Vibe für den Moment? Einfach aufs Herz hören. Es ist wirklich reines Gefühl. Also das ist natürlich immer beim Vorbereiten immer schwierig, wenn man dann vielleicht mal eine stressige Woche hat und dann funktioniert es nicht so gut mit Kreativität. Aber einfach immer aufs Herz hören, aufs Gefühl und dann funktioniert das schon. Was treibt dich so als Künstlerin oder DJ an? Wo willst du hin äh, musikalisch? Musikalisch habe ich kein wirkliches Ziel, weil das ändert sich ständig, würde ich sagen. Ich habe auch mit einem ganz anderen Genre angefangen, aber man... Was war das andere Genre? Ja, ich habe mit Hard Techno angefangen tatsächlich okay. vor sechs Jahren. Aber jetzt bin ich bei Hypnotic Techno stehen geblieben. Schauen wir mal, wo sich das alles noch hinentwickelt. Wie wichtig ist dir die Verbindung zwischen Techno und queerer Clubkultur, gerade in Wien? Sehr wichtig, weil für mich ist Techno auch queer. Ist schon immer gewesen, Multikulti, vielfältig, offen, schon immer. Hast du uns eigentlich auch eine musikalische Visitenkarte mitgebracht, so wie die anderen? Also bei Nessie haben wir darauf verzichtet, weil wir sie ja schon kennen und dieses Spielchen auch schon mal gespielt haben mit ihr, aber du bist neu bei uns, also hast du uns auch was mitgebracht? Habe ich mitgebracht. Es ist nicht mein Lieblingstrack und auch kein Track, den ich jetzt in meinem Set spielen würde, aber ein Track, den ich tatsächlich mit dem Anfangsfeiern von Wien verbinde mit blauen Sommernächten am Kobenz in der alten Location noch und ja, wenn der Track läuft, dann geht's mir einfach gut. Und was ist es? Es ist von Deep Edge Mode, ein schöner Silence. Words like silence break the silence, come crashing into my little world, painful to me, it's right spoken, to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless, and forgettable, all ever wanted, all ever needed is here, it's mine. Hallo, dit is Martin Gore van Depeche Mode en je to FM4. Ja, mijn name is Heinz Reich. Ik ben hier de Gastgeber heute mit einem großartigen Publikum, nämlich 10 Frauen van de Spectrum Club-Reihe, die morgen startet im Flug. En wat sie daar gehört haben, dat was de wunderschöne Lieblingssong van Violetta. Wo hast du gesagt, hast du den gehört? Hast? Am Kobenzl immer? Ja, also kennen natuurlijk den Track natürlich schon länger, aber es gab einige Partys, wo der beim Kobenzl noch in der alten Location oft auf so Open Airs gespielt wurde, auf so, ja, so Daytime Open Airs. Wunderschönes Bild. Ja. <lacht> jetzt, was hast du für uns eingepackt? Ich meine, es ist jetzt ein Radioset, kein Clubset, also ja. du hast jetzt alle Freiheiten eigentlich. Ja, trotzdem noch Hypnotic Groove. So, schauen wir mal. <lacht>